Kimaliza kuandika unaniangalia Unajua kwa nini nimeandika nguvu ya ushauri? huwezi jua kwa sababu Mungu amesema na wewe. Mungu amesema na mimi kukuletea hiki leo. Yawezekana ukawa ni uponyaji katika maisha yako. Ukawa ni uponyaji kwenye biashara yako. Ukawa ni uponyaji kwenye kazi zako za mikono. Ukawa ni uponyaji kwenye familia, kwenye ndoa ulionayo. Nguvu ya ushauri Niskrisa vizuri. Umefika hapo ulipo kwa sababu umepitia mikono ya watu wengi. Toka unabebewa mimba, uko katika tumbo la mama yako, unaendelea kukua mpaka umezaliwa, mpaka umefika hapo ulipofika ni kwa sababu nyuma yako umepita kwenye mikono ya washauri wengi. Maisha ya manadamu yawezi yakawa strong, yakawa imara. Yakawa ni maisha bora kama hajakutana na watu wa kumsaidia ushauri katika maisha. Ni walokole peke yake wasioelewa sio wanaoweza kusema mimi Mungu tu bwana. Mimi Mungu tu. Utaniambia nini? Wewe ni mlokole ambaye umepitwa na wakati. biba inasema Mungu anaitwa anaitwa Emanueli. Neno Emanueli mana yake ni Mungu pamoja na wanadamu. Mana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu hawezi kufanya kazi peke yake. Ili Mungu aweze kukamilika katika majukumu yake lazima awepo na wanadamu. Neno maana akasema amezaliwa mtoto wa kiume anaitwa nani? Emmanuel, yani Mungu pamoja na wanadamu. Hapo ulipo unahitaji kuasikiliza baadhi ya watu katika maisha yako. Mimi leo nimefika hapa nilipo ni kwa sababu nimepita kwenye mikono ya watu. Akiwapo mchungaji wangu aliyenilia kiroho. Aliyehubiri Nilimkuta na ubiri kwenye viwanja vya msuka pale kilima hewa. Nikapendezwa na ile injira aliyokuwa kiubiri Siku hiyo nikaamua kusalenda, nikampa Yesu maisha. Na mwisho wa siku leo ninasimama kuelezea ukuu wa maisha ya Mungu katika maisha niliopewa nayo. Iko nguvu katika ushauri. Takupa maandiko ya kutosha ipo nguvu katika ushauri. Leo watu naona maisha yaishi ni maisha mabovu, ni maisha ambayo hayana mbele wala nyuma ni kwa sababu wanafikiria wanajitoshereza Yaani anafikiri anajitosheleza. bibi inasema aliyesimama aangalia asianguke. Achizaniae yuko amesimama lakini Biblia inasema Angalia sifa nini asianguke kuna watu anafikiri wao wanajua sana yani hawataki ushauri Hawataki kusaidiwa sikiliza katika mambo ya kilo umeprove failure umeprove failure wakati Mungu wana wa Israeli katika nchi ya utumwa misiri nisikilize vizuri wakati Mungu anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa Misri ametenda miuchiza amefanya mambo makubwa akifikiri Mungu watu hawa wamemuelewa mimi nasema wameenda wameenda wamepika mahala fulani wakamwasi Mungu Mungu akamwambia Mbona watu hao wamenitenda vibaya namna hii? Nimetenda miujiza yote wakiwa katika nchi ya utumwa, lakini wameniasi Mungu akaaapa, akasema, "Hakika hawataingia katika nchi niliyowaahidia. Ninawauua hapa jangwani." Ninawauua hapa jangwani. Musa akapiga magoti mbele za Mungu, akamwambia Mungu, "Usifanye hivyo." Akapiga magoti mbele za Bwana, akasema Mungu, usifanye hivyo. Alafu akampa sababu, akamwambia kama utawaua wana wa Israeli hapa Jangwani, wale wa watasema wamekushinda kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Mungu akarudi nyuma akafikiri akasema sawa. Mungu akasema sawa. Na hapo hapo Mungu alikuwa amempa Msa bonasi anamwambia baada ya kuangamiza nitachukua uzao kupitia nani? Wewe! Sifa! Heshima! Msa hakuchali heshima yake. Akasema hapana. Hapana, akaogopa Mungu kwenda kulaumiwa. Angelaumiwa Mungu pamoja na Msa aliyowatoa wana wa Israeli wapi? Misri. Lakini msa akasema Mungu hapana. Ninaomba watu wawa usiwauwe wasamee. Mungu akasikiliza Ushauli wa Musa. Hakuwaua. Pigie Mungu makofi na vigelegele. Weka mikono juu moja mbili tatu Pigie mwana Yesu makofi na vigelegele. Geza makofi na vigelegele. Yeleko yani, hivi. Kama umeokoka na unajio umeokoka. Hautaweza kusimama imara. Hautaweza kukompiti kwenye mashindano unayopitia. Hautaweza kuvuka kwenye situation uzipitia. pasipo kupata watu wa kukusaidia mashauri. Hmm. Unajidanganya. Eti unajifungia chumbani. Eti unamtafuta Bwana Faria umeisha Ndio maana Mungu akaweka huduma tano Zina makusudi Biblia inasema zile zipo kwa ajili ya kukamilisha nini mwili wa nani wa Kristo Kuna mambo yanahitaji ukutane na washirika wenzako. Kuna mambo yanahitaji, ukutane na kiongozi wako kwa kiroho. Kuna mambo yanahitaji, ukutane na wanapresident wenzako. Kuna mambo yanahitaji, ukutane na wamama wenzako. Kuna mambo yanahitaji, ukutane na vijana wenzako. Kuna mambo yanahitaji, ukutane na wababa wenzako. Biblia inasema ajitengae na wengine utafuta mambo yake mwenyewe utafuta matakwa yake mwenyewe maana ya neno farisayo katika biblia ni yule aliyejitenga ndio maana ya neno farisayo kataa kuwa farisayo si na pamoja na wengine tembea na wengine sikiliza mashauri ya watu wengine sikiliza ngoja nikusomee vitu fulani hapo katika maisha Tunahitaji ushauri wa hekima. Nasikia? Ile wise counseling. Nahitaji ushauri wa hekima, wise counseling. Yaani vinginevyo tutashindwa kuwa vile Mungu anavyotakatuwe. Kama utapata ushauri, utakubali mashauri kwa sababu Biblia nzima imejaa mashauri. Hii biblia imeacha ushauri uko hapo ulipofika pengine walikushauri ukagoma huyo mume uliye naye au mke uliye naye unapitia kwenye magomu, pengine ulishauriwa ukakataa Yuko mtu mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni moja kubwa ile kampuni ilikuwa inalipa mshahara mkubwa mkubwa kumam wa kawaida akaja akaprai kwenye kampuni nyingine yenye mshahara mkubwa kuliko huo akamwendea baba yake wa kiro nikisema baba wa kiro si mnajua maana wengine hapa mnarundo akaenda akamwomba ushauri akamwambia baba Ni, nina kazi lakini kwenye kampuni ile mshahara sio mkubwa sana lakini nafanya kazi kwa amani kabisa. Lakini kuna kampuni imekuja na mshahara mkubwa na nimeapply kule nimepata. Nishauri. Yule mzee yule mchungaji akafikiria akamwambia, mm. "Ah. Na usiache kazi pale ulipo ku Hata kama ni mshahara mdogo na kuna amani, kuna furaha endelea pale. Mbele ya safari wanaweza wakakuongeza mshahara." Akatoka hapo akayaacha mashauri ya yule mchungaji akaenda kuchukua ya kwake akaenda kwenye kazi ile kaandika barua huku ya kuacha kazi akacha kazi let's kiss ame na kule ameanza kazi mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu kampuni ikafungwa Sio unaelewa ninachosema Kampuni ikafanyeni ikafungwa Kule alikokuwa anafanya kazi kwa sababu watu wanatafuta ajira usiku na mchana imeshazibwa ile nafasi. Aliporudi hakuna nafasi. Akaanza kuhaso, kaanza kusota Kurudi kwa aliyemshauri yewe kwa sababu akirudi tiari kuna kitanz. Huyo atamwambia sijalikuzuia. Kwa nini uliamua kufanya hivyo? Aliishi maisha ya mateso maisha yakuhangaika akiba aliyokuwa meweka. yote ilikwisha hakuna kinachodumu kinachochuliwa hata ungekuwa na mamilioni benki kama unayala tu bila kuyaongezea kuna siku utakuta hakuna salio linahesabu sufuri. akapata salabu kwa sababu ya kutokukubali nini mashauri 8.1 kama moja iandika vizuri. Katika maisha tunayo na katika maisha tunayo tunay, katika maisha tunahitaji ushauri wa hekima. Kwa nimeandika wise counseling. Tunahitaji ushauri wa hekima vinginevyo tutashindwa kuwa vile Mungu anavyotakatuwe. Naomba grace kwenye swali cha kisasa nisome methali 15:22 unahitaji mtu mmoja kushauri kitu na ule ushauri unoutaka ni ule ushauri ambao ni wa hekima ya nani ya Mungu nomba usome kama benefik mbili. kitabu cha misali sura 15 mstari wa shina mbili. mipango hushindwa Mipango ushindwa kufanikiwa kwa ajili ya kukosa ushauri. Mipango yako ushindwa kufanikiwa kwa sababu ya kukosa nini? Ushauri. Bali kukiwa na washauri wengi hufanikiwa hmm. Bali ukiwa na washauri wengi walio sahihi mipango yako ufanikiwa. Hiyo ni neno la Mungu katika kitabu kitakatifu. Nimekwambia umefika hapo ulipo kwa sababu huna washauri wazuri. umegombana ume wako unaenda kushirikisha mama aliyekwishachika long time hana cha kukushauri. Atakupotosha. Ume umekwazwa kanisani unaenda kuomba ushauri kwa mtu alishaaacha wokovu atakupotosha. Wewe umeoa Unaomba ushauri kwa bacha la atakupotosha ni sawa na mtu anayeuza mkaa anaomba ushauri kwa anaye, anaye, anaye katisha bima ni vitu ambavyo haviendani huyu hana cha kumshauri mwalimu anaomba anaomba ushauri kwa tiketi ya ndege za ni vitu ambavyo haviendani ndani Mchungaji anaomba ushauri kwa mfanyabiashara anayeuza nguo za ndani vitu hivizekani haviendani ndani Bwana Yesu asifiwe Wewe unasema rudia huo Watu wanafikiri kuokoka ni kitu cha ovyo ovyo ni, ah, ah, ah, ah, kuokoka nilikwambia ni ustarabu kuokoka ni maendeleo kuokoka ni akili unahitaji uwe na akili unahitaji uwe na uelewa hangapi anaelewa anachozungumza uwe na akili uwe na uelewa hebu songo mipango ushindwa kufanikiwa kwa ajili ya kukosa ushauri mipango ushindwa kufanikiwa kwa sababu ya kukosa ushauri bali kukiwa na washauri wengi kufanikiwa kukiwa na washauri wengi walio sahihi utafanikiwa mchungaji yupo kanisani kwa sababu moja ya kuhakikisha anatatua shida za washirika katika roho Hujipa kupigia makofi kwa sababu uelewe una, una mchungaji au una mchungaji Tunaposema tunakutana siku ya Ijumaa kuna ushauri tunapata watu ambao wako nje ya kanisa wale wa kanisani huwezi kumpata anajitosheleza Sikia Huna neema kuna Kuna mahala unafika unagota akili yako inakwambia ninaweza Mimi nilikuwa ninaka nakumbuka siku moja nikaona na si moja nikaenda kwa baba yangu huyo wa kiro, nyumbani Sikuenda kanisani. Nikamkuta ananyoosha nguo. Nikaanza kuongea naye vitu ambavyo najua mimi mwenyewe. Hiki hapana iki kiko hivi. Iki hapana hiki kiko hivi. Sikuenda kanisani. Nilienda nyumbani. Na kuna wakati nilikuwa na namfuata kanisani machozi yanatoka ninalia ninataka kuna jambo yanisaidie Tulikuwa na kiduka tuliwahi kuibiwa kiduka chote Nimemaliza kubiri mukoba nimeenda ukoba huko tumehubiri tumerudi baada ya muda kile kiduka kikakombwa chote Mimi sikumuelewa mungu sikumuelewa Mungu nimetoka kwenye njia ni sawa na siku ile niko hapa na uhubiri mafuraha naiba tv ene, kuna fitu, ene, una, yani kuna vitu yani Mungu muelewi yani nikamfuata nikamwambia yani tumeibiwa hivi na hivyo akanyamaza kwa muda akaniangalia baada ya kaniambia acha usifanye chochote acha tu. Asiende acha tu. Mungu anajua cha kufanya. kuna vitu vinatokea kwenye maisha, leo hapo una maumivu ya kutosha kwa sababu unajifanya kujinganganiza. Yaani unataka ujue sikia, mengine kufunga na kuomba. Mengine unahitaji umtafute mtu tu, umwambie, "Eh, nataka na wewe." Nataka ni na wewe. Kwa maana tuna tuna viongozi, tuna wazee wa kanisa. Mfuate mzee wa kanisa unayeona huyu Anayo anayeyekima ya kuweza kunijenga. Tuna viongozi akina mama, tuna viongozi vijana, tuna viongozi wa baba. Mfuate. Eti umegundua kila kitu. Niko nyumbani naomba utakufa na vidonda vya tumbo wewe. kama Mungu aliweza kusikiliza ushauri wa mwanadamu Mungu aliemuumba Musa aliyekuumba wewe asiliposhuka Mungu akataka kufanya visivyoeleweka mbele ya msa. Msa akasema Mungu naomba bu. Niko chini ya miguu yako Mungu ninakushauri Mungu usiwangamize hawa watu ukiwangamiza unawapa Misri fursa ya kukucheka na sisi tutakosa nguvu tunakuutunikia Mungu akasema yes nimekuelewa wewe ni nani usiyependa kushauriwa umevunja ndoa kwa mikono yako mwenyewe ulidanganywa na mashujaa Mwanoma anakubabisha nini? Kwani ana nini? Biache hata kama nililevu. lifu. Hata kama alifanyii kazi, kuwepo kwa lenyewe linakupa heshima. Biblia inasema siku za mwisho wanawake saba watamfuata mume mmoja watasema tumejenga nyumba zetu, tuna chakula chetu, tuna mavazi yetu ila tunaomba heshima ya kuitwa kwa jina lako tu. Mwishao kupasoma hapo. Alafu nampata mume unamchezea. Nani anikwambia ndoa ni ajira? Nani alikwambia? Nani alikufundisha ndoa ni ajira? Nani alikufundisha wewe binti we mama? Kwamba ndoa ni ajira, unaenda kulipa mshahara. Unakutana na matapeli wa imani. Unakutana na majitu aliyochoka. Yaliovunja ndoo kwa mikono yao. halafu alafu hao ndio wanakuwa marafiki utavunja ndoa yako. Ushauri unapata kwa nani? Nitakuonyesha watu waliopata ushauri mbaya ikapelekea kifo katika maisha kwao Andika pointi ya pili. Huduma ya ushauri Huliponya taifa na kuleta okovu. Andika hivyo. Huduma ya ushauri uliponya taifa na kuleta okovu. Linaweza taifa kama taifa ukawa ni wewe. Huduma ya ushauri inaweza kakuponya wewe na ikaleta ukovu katika maisha yako. Kwa kwa kwa. Ukaokolewa kwenye changa mbalo katika hali ya kawaida ungeendelea kufunga na kuomba usingefuka. Bwana Yesu asifiu. Hutuma ya ushauri. Na ndio maana kuna aina mbili nimesema kuna ile ile ila advice ile ushauri wa kawaida advice ni ushauri wa kawaida na kila mmoja mmoja anaweza katoa device kila mtu hapa. Lakini si kila mtu anaweza akatoa counseling. Unaitwa ushauri na nasihi. Sio kila mtu anaweza akao toa. Ndio maana kule kule sekula kule, kule kule wanaenda wanasomea huko na kum, kum, tu mshauri wa huko. Unalipa hela. Na sio ndogo. Lakini nika nikwambie, ushauri na nasihi wa kiro wana nguvu kuliko washauri wale wengine Wanaojua ushauri wa, wa kiroho wana nguvu kuliko wale wengine kwa sababu wale wengine kuna mambo yanashindikana kwao lakini kwa watu walio na ushauri counseling ya kimungu ile wise counseling inikwambia haishindwi jambo ina inalete inaingia mwirini inaingia rohoni hebu tufunue ile methali 11:14 Watu wengi wameangamia kwa sababu ya kugoma kushauriwa. Yeye anajua kila kitu na hakuna hakuna kitu hatari katika maisha ya kujifanya unajua kila kitu ni kitu hatari na mwisho wasiku, kumina, kumina Mithari, moja, moja, msari, wa siku huwa ni maangamivu. Njapo nisomee mtume. 10 na 11 11 mstari wa 14. Ndio. Pasipo ushauri wa hekima taifa huanguka. Mm -hmm. bali washauri wengi hufanya ushindi uwe wa hakika sasa tuwache taifa tuje kwako mara ngapi umepitia magumu ukawafuta wazazi wako wa kiroho ukawafuta wazazi wako wa kimwili walio waliokuzidi katika imani unahitaji kushauriwa unahitaji kupata ushauri sikia msario navyosema unasemaje ya Pasipo ushauri wa hekima. Iskia? Pasipo ile wise nini? Counseling. Uh -huh. Taifa huanguka. Taifa huanguka. Sasa ninaweza lisiwe taifa kama taifa. Mimi ninazungumza na mtu mmoja mmoja. Nazungumza na wewe. Inaweza ukawa ni wewe. Uh -huh. Bali washauri wengi hufanya ushindi uwe wa haki. Lakini unapokutana washauri wengi wazuri, ushindi wako unakuwa wa pigie bwana Yesu kerere za shangwe haleluya wewe unataka kuanzisha biashara aina za biashara biashara labda ya kuuza mchele mfano kwa sababu umepata hela wewe unajiunga ni biashara tu huyo umesha mamifuko mifuko masandarusi huyo unanua una mchele unanua mchele unaleta unadoda au soko hamna unaanza kulalamika Mungu huyu unakuja umu jamani mnisaidie re re re mere. atuombe atuombe mimi muda huo sina unajua kuna wakati unatumia unaongoza maisha kwa akili ya kijinga alafu unataka Mungu ahisike ahisike hivi mnamwonaaje Mungu kama ni mshamba ulivyo wewe Ulitakiwa umepata pesa zako hata kama umepewa za kustaff anza weka benki yako tafuta ushauri nataka kuanza biashara ya mchere jamani mnafanya gaje Hmm? Ah na mtu tu samaki ukienda ukerewe utasukuta tu zimeja ukerewe pale Unasika unabeba haya huyo ukerewe na boti ya mwendokasi Mh, mm. afika ukere unatembea kama bouncer kwa sababu una milioni 20. Sema kisikote. Ba kirewa na kuangalia sema huyu ana ngoja. Sema kimoyo na kuuzia 450. Ndobey, ndo hiyo be, ndo bey wananunulia. Hii mwanzo unauza kama 55 hii faida 550. Haja kwambia kuna ushuru. Haja kwambia hujakata kibali. Haja uja hujachukua barafu haja kwambia unaweza ukakamatwa huko yani hivyo vyote haja kwambia unawekeza limtaji lote shu unamaliza fishari zihawashikeje ikakibau akifai hizi samaki zote tunapeleka kituoni na umewekeza ni Watu wengi hapa muna maisha magumu kwa sababu mnajifanya mnajua kuliko wengine. Hutaki kushauriwa, hutaki kuomba ushauri, hutaki kujua. Hakuna kitu chochote kilichoko duniani ambacho watu wengine hawajawahi kukipitia ambacho wewe unapitia. Hakipo. Kama ni ndoa, watu walishaoa na kuolewa. Kuna watu wao wameshachika wanaume nane Kwa hiyo na uzoefu. Mm, ile wa kwanza, ile wa kwanza alikuwa ananipiga kweli, nikatoka. Mm. -hmm. Wa pili, mm -hmm. niko nyumbani, sasa nimekosa mwelekeo, sina taya za zena matumizi, nikampata. Tukazalai mtoto huyo. Wakati nanyonyesha na, na yakaisha mitini akaenda Zanzibar. Watatu, wakati na na eneo huyu nikakosa kabisa mwelekeo akajitokeza akanipa mtaji wa kukaanga mandazi nikaenda naye ni wazoezi Lakini ulitakiwa tu umeingia kwenye utato wa maisha, umeingia kwenye ugumu wa maisha, ukakumbuka kuna baba zangu wa kiroho, ukakumbuka kuna washirika wenzangu, wa ninaenda kukaa na fulani, ningkakae na fulani, ninaomba nimuushishe ilichanga ninalopitia. Eti unafanya siri. <laughs> nene, nene, nene onaake, onaake, ni waongo. liongo. Wewe ukiero ndo nasema lenyewe ndo liwongo. Mimi, mimi, mimi ninapita kwenye magumu. Akisema atajua mwenyewe, mimi nataka okovu mimi nataka msaada, mimi nataka kusaidiwa. Sina chakufanya na utajiri siyo pesa. Utajiri ni yale mawazo unayoshauriwa na mtu. Ukiafanyia kazi, lazima ubarikiwe. Lazima uponywe. Katika maisha Kamone anataka kuharibikiwa kataa usha kata ushauri. Yani kataa ushauri. Yanne kataa ushauri. Kila naekunja na, na muona afai. Yana yanaye. Mtummoja kasema. utanishauri nini we umebaliza la saba. Hm? Utanishauri nini we. Hmm? Mimi nimesoma vitu vingi. Undisha vitu wengi. Fanya shauri nini? Eh. Bikia Yesu kelele za shangwe. Kama unaubarikiwa haleluya. Hmm. Namba 3. Namba 4. Ushauri unaleta njia, aha. Ushauri unaleta njia ya kutokea hapasi yaandika vizuri nafikiria. Oh. Ushauri unakuonyesha njia ya kutokea. Siwe naleta. Unakuonyesha njia ya kutokea. Kuna wakati katika maisha yanafungwa, unakuwa kama uko kwenye box. Yaani umefika mwisho. Unaomba adhiombeki. Tuko pamoja. Wangapi wanaamini hicho kitu? Unaomba adhiombeki. Unakalia tu kulia Mungu hataki machozi. Anataka umbe hoja. Laza kwa sababu umechanganyikiwa, unahitaji, yani unatamani uwe upepo, upae. Unatamani uvue nguo, utembee uchi. Yani imechizika Unahitaji neno moja tu kumpata mtu. Nakwambia, "Ha, hebu niambie Unapitia nini?" kwa sababu wewe utakuwa unaliona kubwa nafu utakuwa na majaziba yule anaye kushauri atakwa yuko yuko chini ana jaziba anataka kuelekeza eh niambie ni hmm. Unaeleza na yeye una una shida ndogo mimi nishai kunipata nikafanya hivi nikafanya hivi nikafanya hivi mpaka aise eti nenda kujaribisha hivi na unaenda unajaribisha Mombe anaitika. Pige bwana Yesu za shangwe tena. Naomba tusome mesali moja msari wa 5. Methali moja msari wa 5. Nguvu ya Ushauli inaleta ukovu katika maisha hmm? mtu. Methali sura ya 1 msari wa hmm. Wenye hekima na wasikilize na waongeze elimu yao. Mhm. Mm wenye kupambanua na wapate mwongozo wenye wenye hekima na wasikilize nao waongeze elimu yao umesikia wewe uliyoko hapa unaitwa mwenye nani mwenye hekima sasa usikilize ili uongeze nini elimu Elim. hmm? Wenye kupambanua na wapate mwongozo eh, upambanua alafu upate maelekezo mwongozo Yaani unajua shida inayotutesha watu wa Mungu tuliokoka. Yaani sijui kwamba watu wanakuja karisani kufanya nini. Yaani we unakuja kufanya nini? Mimi naona kama tumnakuja kuimba labda. Lakini kama unataka upate kitu hivi ulivyokaa kuna kitu naingiza kwenye akili yako. Ili utakapotoka hapa, ukifika nyumbani, uchue namna ya kuishi na mume wako na mke wako na familia yako na wale wanaokuzunguka. nilikuwa namwambia mtu mmoja hivi un, unapoolewa si tu ndoa ya watu wawili kwa sababu nimeshasikia machizi mengi anasema kwani ni nini mimi si nimeamua? Unapooa kwanza ni wewe na mume wako. Kuna wazazi wako. Kuna kanisa. Kuna jamii na kuzunguka maana unagawa kadi. Tunakuja hapa tunawasubiria na tunamaanza ibada atujala. Alafu leo mnaachana bila kutuambia. Uliwa wapi? Uliona wapi? Eh? Unakuja utuambia. Sasa mimi nikamwambia, Ukiwafungisha fungisha ndoa, mkishindana cha kwanza mnava hachela kama mlivyova siku ile alafu mnatuma kadi upya kwa wale tuliokuepo tunakuja tunajaa ukumbi alafu wewe na mme wako na sherehe zenu mnakuja mbele alafu mnatueleza kwamba tumeamua kufanini nini kuachana wakati mnaoana mlitualika wakati mnachaana mnachana kimya kimia. hiyo atuikubali ni kukosa hekima ya mashauri Tualike. na urudishe na michango yote na bonasi kama ilikuwa unatafuta unatafuta mtaji wa kutokea urudishe na tusumbua sumbua tusumbu kumbe wengine ni, ma, ni mazina tu ndio nawatesa itakwaje leo kesho wachike walikwambia kwenye ndoa kuna burudani kuna ngoma za za, za, za burudani huko Ukiingia kule kuna ngumi wakati mwingine Kuna matusi wakati mwingine uko ndani huko mna wako